Inna alhamda lillah Nahmeduhu wa nesta'inuhu wa nesta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina Wa min seyyi'ati amalina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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نكون صحب عليه عز وجل شانه و صلواته والسلاما محمد صلى الله عليه وسلم Nastavljamo sa stanicama koje čekaju čovjeka kada odlazi sa ovoga svijeta i ide ka svom konačnom odredištu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazivao je često: "La ta ta'lamuna ma a'lam, la dahiktum vale Da znate što ja znam, malo biste se smijali, mnogo biste plakali jer čovjekovo konačno odredište ne prestaje trajati i ne prestaje njegovo putovanje dok se konačno nesmijesti ili u džennet ili u džehennet. Vidjeli smo da čovjeka čeka kaburski stisak, kaburska tama i kaburski ispit u vidu dva meleka koji će ga ispitati o tome komu je bio Bog, šta mu je bila vjera i komu je bio poslanik. Međutim, šta se dešava posle toga? Vjerski tekstovi su vrlo jasni. Ljudi se dijele u tri kategorije nakon tog ispita. Vjernici koji imaju svoj put. Nevjernici, koji imaju potpuno drugačiji put i potpuno drugačiji život. I grešnici, koji imaju svoje probleme i svoje muke u zagrobnom životu. Šta se dešava sa vjernicima? Kaže Allaho poslanik sallallahu aleyhi ve sellem Nakon što vjernik odgovori na pitanja meleka, moj Bog je Allah, moj poslanik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a moja vjera je Islam. Fayunadi munadin fi s-samaa an sadaqa abdi. Čuje se glas sa neba, istinu je kazao moj rob A onda bude naređeno fa'afrishuuhu min al-janna wa'albisuhu min al-janna wa'aftahu lahu baban ila al-janna donesite mu prostirku iz janneta bude donesena jedna džennetska bašča u kojoj boravi do sudnjeg dana wa'albisuhu Obucite ga, donesite mu dženecku odjeću i otvorite mu jedno, jedna vrata ka dženetu. Vidi, svako jutro i svako večer gleda šta ga čeka posle proživljenja. I onda dobija devet užitaka do sudnjega dana prvo na kontoga osvijeti džennetske radosti kroz ta vrata džennetske lepote dolaze do njega svaku jutro od zore do izlaska sunca i svaku noć od akšama do jaci od, od pardon od ikindije do akšama otvaraju mu se kapije i pokaže mu se njegovo mjesto u dženetu. Drugo, cijelo vrijeme, koliko god leža u svom kaburu, osjeća dženetske mirise. Bez obzira gdje mu je kabur, bez obzira na kojem mjestu je ukopan i da li je u uopšte ukopan, osjeća će dženetske mirise koji će dolaziti do njega treće bit će uklodnjena kaburska tjeskoba i bit će mu zamijenjena širinom donesena džernetska baša koliko može pogledom dokučiti, a u drugom predanju kod imama Tirmizije kaže se da će mu biti proširen kabur 70 podlaktica sa 70 podlaktica to je otprilike 30 metara sa 30 metara će dobiti i uživati u toj širini. Četvrto, doći će njegova dobra djela da mu prave društvo u liku lijepog i mirisnog čovjeka. I obradovaće ga sa svakim dobrom koji dolazi nakon toga. Peto, iako je u toj ljepoti, I u toj širini u tim mirisima juždenskoj odjeći kad god mu se otvore vrata jenneskih kapija da vidi jutrom i večerom djeca biti moli uzvišenog požuri sa sudnim danom gospodaru od silne želje da se spoji sa onima koji vidi da ga čekaju u džennetu Dalje Kada bude vidio da je prošao ispit, tražiće od meleka da se vrati i da obraduje svoje poznanike sa zemlje, da je dobro prošao i da ga, koje je blagodati našao, a onda će mu biti rečeno, ne, ti lezi ovdje, spavaćeš kao mladoženja prve bračne noći i probudićete oni koji najviše voliš i koji bi najviše volio da te probude što govori o dugom i ugodnom boravku u kaburu sljedeće što će dobiti je svjetlo poslanik sallallahu alejhi ve sellem Da su svi kaburovi u principu ispunjeni tamom. A onda popunjavaju se svjetlom na jedan od dva načina. Klanjanjem dženaze od iskrenih i pobožnih ljudi koji uče dovu za njega. Allah dželešanu ako primi njihovo zauzimanje, njihovu dovu za tu osobu, Napuni mu se kabur svjetlom. U drugom hadisu Allaho poslanik salallahu je kazao kome dženazu klanja 40 ljudi iskreno i zamole Allaha iskreno i sveg srca za tog čovjeka primit će njihovo zauzimanje i primit će njihovu domu. I zato je strašna greška koju mi imamo danas a to je da smo shvatili dženazu Kao neka kakav prolaz anobrid praktično danas ljudi samo se sretnu na jenazama ispričaju i ne misle o onome koji je umro da je to stvar i propisano jer je to njegova šansa zadnja šansa za dovu za njega mi znamo da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao da Allah prima dovu muslimana za njegovog brata koji je odsutan Ti proučiš dovu za nekoga ko nije tu ona se prima i mele kaže i tebi isto. Zamisli kad dođu na dženazu jer dženaze je u stvari dola. Dođi 40, 50 ljudi i prouči za tog čovjeka dovu. Kako neće biti primljena? Ali to je uslovljeno da bude proučena iz srca. A ne onako samo dođi na dženazu da se to otrači i da se računa da je bio, jer je bio komšija, jer je bio rodbina, jer je bio ovako ili onako. I to je, i postoji drugi uslov, a to je da je sama osoba bila od onih koji imaju šansu za svjetlo, to jest da je bila od onih koji su klanjali i koji su bili vjednici za svoga života. Nakon toga Svako jutro i svako večer, kaže Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, meleci mu dolaze u drugom rivajetu, prikaže mu se dunjaluk kao da je sunce na zalasku. Jer mi smo zadnji ummet u stvari. I njemu se prikaže da je sunce kao na zalasku i pokaže mu se svako jutro njegovo mjesto u džennetu, I pokaže mu se prvi puta koji je mjesto čekalo u đehennemu da nije bio vjernik. Zabilježili su Imami Buhari i Muslim da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: Unzur ila maq'adika minan nar abdalak Allahu bihi maq'adan minal jannah. Fayarahuma jamian. Meletsi cimqazat vidio mjesto u vatri. I pogledat će jednu dolinu, užasnu. Ovo je bilo tvoje mjesto da nisi bio vjernik. A onda će mu biti pokazano mjesto u džennetu i onda će vidjeti oba ta mjesta i radost što je klanjao, što je Allah'a spoznao što je poslanika Muhammeda s.a.v. slidio što mu je islam bila vjera bi će najveća radost koju možete zamisli jer tad će se vidjeti pravi plodovi što smo se trudili u našim ibadetima što smo postili uprkos što smo morali da radimo uprkos što su bile velike vrućine upor kos, što smo osjećali i određene slabosti, bolesti, pa i kad nismo znali, znaju ljudi suzu pustiti što ne mogu, ne mogu da se pomire s tim, da ne posteje, taj trud neće će ostati njenagrađen. Zašto bi, kad Allah ne samo što je najpravedniji od svih pravednika, nego je i najveći dobročinitelj od svih dobročinitela. I svaki taj trud u međuljuskim odnosima, kad istrpiš, kad neko te izazove, pa ti istrpiš tu i ne posađaš se, pa umjesto da uzvratiš naprotiv, ti uzvratiš dobrim, uzvratiš osmijom, taj trud neće ostati zaboravljen. Dobročinstvo koje uradiš roditelju, Neće ostati nenagrađen. Dobročinstvo koje uradiš kolegi na poslu neće ostati nenagrađen. Na kraju krajeva zabilježili su imami, Buhari i Muslim da je Allah uzvišeni oprostio čovjeku koji je posjekao drvo na putu koje je smetalo prolaznicima. Posjekao ga je da ne smijeta ljudima uklonio smetnju sa puta, pa mu je uzvišen je omla Đelešanu oprostio grihe koje je radio pri. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da budemo u ovoj grupi koja će biti obradovana svim ovim dobrima i da nas učusti na dobrim dijelima dok smo živi i dok se nesretnemo sa ovim blagodatima koje je Allaho poslanik sallallahu alaihi veselime spomenuo.